sudah kita singgung Bahwa iltizam bis sunnah Merupakan Amnul iftirah Berpegang dengan sunnah Selamat Dari perpecahan Karena dalam Quran dan sunnah Selalu menerangkan Oh siapa yang berpegang Dengan jalan yang lurus Maka dia akan selamat dan siapa yang melepaskan diri daripadanya dia akan berpecah. Di antara sudah kita bacakan tadi ayat Allah Subhanahu ta wa taala jami wa jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah dan jangan bercerai berai. Artinya berpegang dengan tali Allah selamat lepas daripadanya berpecah belah. Demikian pula sudah kita bacakan ayat Allah Subhanahu wa wa anna hada Sirotii mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatakhraq bikum min sabilihi yang lurus ikutilah dia dan jangan ikuti jalan-jalan lain niscaya kalian akan berpecah belah dari jalannya demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam di Ma'ruf dari Ardhah bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau termasuk Salah seorang sahabat yang ketika ingin berjihad Tidak mendapati apa yang bisa membawanya Dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Tawallahu wa'ayunuhum tafidu minad damak Maka berpalinglah mereka Orang-orang yang tidak mampu untuk orang-orang berjihad kerana tidak ada kendaraan Berpaling dalam keadaan mata-mata mereka mencucurkan air mata di beliau, Rabuul Masyadi, yang mengisahkan ucapan Rasulullah Sallam yang wasiatkan dengan wasiat yang mengena hati-hati para sahabat. Barafat min haluhiyun awajilat min al yang hati-hati mereka gemetar dan mata mereka menjucurkan air mata, sehingga mereka berkata, Ya Rasulullah, kahna hadhihi mau ibadat Ya Rasulullah, sahkan ini adalah nasihat terakhir fausina. Dengan wasiatulkannya. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiatnya. "Awṣīkum bi taqwā Allāh sami wa ṭāʿah. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashī, fa'innahu maji'ish minkum fa sayaraq tiltāfan katīran fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang pertama adalah ketakwaan. "Awṣīkum bi taqwā Yang kedua sami wa wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashī, mujaddah. Ah. Tetaplah engkau bersama penguasa kalian dengar dan taat, walaupun yang menguasai kalian adalah bekas budak dari Habasyah, menjaga ulat raf terpotong hidungnya cacat. Kemudian Rasulullah SAW menghabarkan, Innuhumanya ismin kum fasyurah filafan ketiqa. Siapa di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak. Waalaikum bissunnati. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Alhamdulillah, rokum Allah. Ini juga sama. Dalil yang menunjukkan antara berpegang dengan sunnah dengan perpecahan itu bertolak belakang. Siapa yang berpegang dengan sunnah selamat. Siapa yang lepas maka dia akan berpecah. Khabarkanlah kepada Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna humani ashminikom. Siapa di antara kalian yang hidup nanti? Berarti, saat itu masih belum terjadi. Saat itu mereka masih dalam keadaan satu. Tetapi Nabi sudah mengisyaratkan dari Allah Subhanahu Wa Taala Bahwa suatu saat akan terjadi pertikaian, perselisihan. Wa alaihi sunnati. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, kata Nabi. Wasiat yang ketiga ini dikasih tautiah Tautiah itu pijakan Kalian akan menyaksikan Pertikaian dan perselisihan Ini pijakannya Maka pegang wasiat ketiga Wasiat pertama ketakwaan Wasiat kedua untuk tetap bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya Sabar Yang ketiga Nanti kena akan menyaksikan pertikaian dan perselisihan yang banyak Fa'alaikum bisunati Wasallatul khulafah rasyidina al-mahdiyyin Maka karena mena'zakumullah enggak perlu sedih. Enggak perlu bingung melihat pertikaian yang terjadi. Enggak perlu bingung melihat pertentangan perselisihan yang terjadi. Karena Nabi sudah memberikan wasiatnya, fa'alaikum bisuddati. Berarti tuam bisunnah am ila fitnah wa am ila iftiraq. Begitu Syekh Muslim ya rahimahullah. Al bid'ah maqrunatun bil furqah kama anna sunnah maqrunatun bil jamaah faq saidul islam rahimahullah apa yang namanya kebidaahan selalu beriringan dengan perpecahan dan yang namanya sunnah selalu beriringan dengan al jamaah kebersamaan Artinya siapa yang menjalani jalan bina'ah yang terjadi perpecahan Siapa yang menjalani jalan sunnah Maka dia akan tetap bersama jamaah Bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya Bersama para tabi'in dan tabi'ihim Bersama para imam-imam ahli sunnah sepanjang masa Allah SWT berfirman وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka mereka yang berpecah belah wa dan berselisih mim ba'd setelah datang kepada mereka al bayyinah qul muslimin ya sahara Allah SWT wa memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk jangan menjadi seperti ahlul kitab yahudi dan nasrani yang mereka tafar berpecah belah mimba di majal albayyina setelah datang kepada mereka albayyina lihat kalau kita berpikir sederhana kalau ada albayyina harusnya ada perpecahan biasanya terjadi perpecahan ketika tidak ada albayyina albayyina adalah sesuatu yang jelas gamblang kalau sesuatu itu samar samar mungkin terjadi keributan. Yang satu bilang A, yang satu bilang B Yang satu menyatakan ini maksudnya ke sana, tidak maksudnya ke sini Karena sama Tetapi anehnya Yang terjadi pada ahlul kitab Mereka Mereka berselisih Bertikai, berpecah Setelah datang kepada mereka al -bayinat. Setelah datang Keterangan yang jelas Kenapa sebabnya? Kalau sebabnya yang menyebabkan mereka berpecah ada pada kita kaum Muslimin maka kita pun akan berpecah seperti mereka. Sebabnya adalah Al-Hawa. Nabi Aisyim Rahimahullah meriwayatkan dari Muawiyah Nabi Sufyan radhiyallahu taalaanhu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi waalahe wasallam menyatakan bahwa berpecah Yahudi dan Nasrani. Menjadi tujuh puluh dua golongan fil-ahwa. Dan berpecah umatku. Menjadi tujuh puluh tiga golongan fil-ahwa. Dalam berikutnya. Dari yang disahirkan oleh Syekh al-Albani. Dalam hilal jannah Disebutkan fil-ahwa. Fil-ahwa. Berpecah. karena hawa nafsu. Berpecah karena hawa nafsu. Yahudi dan Nasrani berpecah. Karena hawa nafsu dan umat ini akan berpecah juga karena hawa nafsu. Kalau tidak naazokum Allah, komusim yang syahronak. Berarti penyebabnya memang hawa. Tajaatilkan hawa. Kamu yang tajaralkan dosa sungguh akan menjalar hawa nafsu seperti menjalarnya penyakit rabies pada penderitanya. Laa ya trukunul tidak ditinggal satu urat pun, Rocky. satu sendi pun, illa dakhalah, kecuali dimasuki oleh penyakit yang namanya hawa. Ikhwan Ibn Ibn A'azukullahi wabarakatuh, maka Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa arhamur rahimin, yang maha pengasih lagi maha penyayang, menyatakan kepada kalian kaum muslimin, la takunuk. Jangan kalian menjadikan Jangan kalian menjadi seperti mereka Yang berpecah Setelah datang kepada mereka Al-Bayinat Ikhwan Ibn <tik> Azza <tik> Tidak mungkin akan berpecah Kalau sudah datang Al-Bayinat Kecuali kalau memang Ada hawa nafsu yang diunggulkan Kecuali kalau ada Hawan yutaba Ada hawa nafsu Yang diikuti Yang dipentingkan Apakah nafsu Untuk diunggulkan Dan diangkat, dipuji Nafsu Untuk dijadikan sebagai tokoh Nafsu Untuk mengambil dunia sebanyak-banyaknya Nafsu-nafsu yang demikian Yang menyebabkan mereka akhirnya Mengalahkan Al-Bayyinah Allah Taala ketika mengancam Mengancam mereka-mereka mereka yang telah Datang kepadanya Al-Bayyinah Adabun sebelum datang al-bayinan maafu dimaafkan. Ramaikan mengadbinah hatta, nabi rasul Kami tidak akan mengajar satu kaum hingga kami utus pada mereka seorang Rasul untuk menegakkan akan hujjah, untuk mereka al-bayinan. Rofi al-Qalam diakap pena dari orang yang tidak tahu sampai pahat sampai tahu. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika orang tadi sudah mengerti, sudah paham, sudah ada di hadapannya al-bayyinat. Ini yang membuat Allah murka, yang mengancam dengan ancaman yang mengerikan. Ketika Allah mengancam dengan kalimat: "Wahai syekh Rasulin bagi matabeyinalahul Huda, wajtabi ghairasabil mu'minin walih matawalla wanuslihi jannah wa muasaat nasira." Ancamannya sangat mengerikan disantum thing nu allihi matawalla tisathkam li <oleh> allah juga allah qaza kan jahannam <dengan lying> aku akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam wa sa'at kenapa allah ancam dengan ancaman yang sangat mengerikan ancaman dunia dan ancaman akhirat ancaman dunia kesesatan ancaman akhirat adalah jahannam kapan ketika yusyaqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda Setelah jelas baginya huda lihat syaratnya. Membagi mata bayi adalah Setelah jelas baginya petunjuk, Setelah datang Al Bayinat. Kalau orang-orang mukhlisin, orang yang ikhlas hatinya, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan kereduannya, kalau ada Al Bayinat, enggak ada kata lain, kecuali samaeena faaltaan. Kalau seorang yang mukhlis Orang yang mencari kereduan Allah, enggak ada kata lain ketika melihat al-bayinat, ketika melihat dalil yang gamblang, hadis yang sahih, ketika melihat Huda Enggak ada kata lain. Wamacan alimukminin wala mukminatin. Idal allahu wa rasuluhu amran aini aku nalamul khiaratul abraham. Enggak ada bagi mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, enggak ada bagi mereka pilihan lain ke cerita bahkan diancam wa fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara sungguh tidak diterima mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai eh rasul sebagai hakim yang memutuskan di kala mereka Kemudian kau enggak akan dapati di hati mereka pasrah untuk menerimanya Wahyu salimu terslima dan mereka akan tunduk sebenar-benarnya tunduk. Ini mukmin, mukminah, orang yang mukhlas, yang ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah katakan: "Wala Taqwunukalatina tafrroqu wakhtalafu wa min badima jaahumul bayinat". Maka janganlah kalian menjadi seperti mereka. Ahlul kitab Yang berpecah belah setelah datang Baginya petunjuk Setelah datang pada mereka al-bayinat Keterangan yang jelas <tuh> siapa? Dari kalangan orang yang mengaku muslimi Yang ketika dikasih hujjah Dikasih dalil, Dikasih al-bayinat Tetap bersikukuh dengan apa yang dipikirkannya Dengan apa yang dirasakannya Siapa mereka Allah kata ada Kata ada mengatakan dalam tafsir ayat tadi yani ahlul bidah poin yang dimaksud di sini adalah ahlul bidah ahlul bidah adapun ahli sunnah memiliki sifat taslim memiliki sifat tunduk apa kata Allah apa kata Rasul sehingga kalaupun mereka keliru karena manusia memang manusia sepakah dan lupa kalau mereka keliru kalau mereka salah dan sebagainya biasanya karena belum tahu atau mengira kalau itu sahih ternyata dhaif biarlah demikian Sehingga mudah Ketika diingat dengan al-bayinat Maka mereka akan mengakuinya Dan mengatakan saya salah Saya rujuk Saya sambut ucapan saya yang lalu Dan saya kembali kepada Quran dan sunnah Iqan ibnina azakumullah Illa ahlul bidah Kecuali ahlul bidah Yang mereka lebih perpegang dengan hawa nafsu Fa ahlul bidah Ahlul istilafat taferruq Maka ahlul bidah Golongan yang selalu berpecah belah dan bertikai Litarkihimus sunnah Karena mereka meninggalkan sunnah Wattiba'ihimus subul Karena mereka lebih mengikuti jalan-jalan lain Berkata Abdul Rahman Ibn Mahdi Rahimahullah Qad su'ila Malik Ibn Anas Amin sunnah <laughs> Imam Malik Ibn Anas pernah ditanya tentang as sunnah Apa itu sunnah dan siapa ahlu sunnah Al oh, berkata Imam Malik Rahimahullah <laughs> Hiya Ma la ism lahu yang namanya sunnah yang tidak memiliki nama lain kecuali sunnah. Yang namanya ahlus sunnah tidak memiliki nama lain kecuali ahlus sunnah. Kemudian dibawakan oleh Imam Malik ayat Allah Subhanahu wa taala wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarruq bikum an sabilihi ila akhirih. Wahfi manuqilaan mujahid dan diantara apa yang dinukil dari mujahid, rahimahullah, ketika membacakan ayat Allah swt, walla yazaluna muhtelifin, mereka akan terus berselisih. Illah man rahimah Rabbu, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbu. Walidalika khalaqhum dan untuk itu Allah ciptakan mereka. Apa kata mujahid, qala fil mukhtalifin Innahum ahlul batil Kata mujahid Yang dikatakan oleh Allah La Mereka akan selalu berselisih Ahlul batil Yang dimaksud adalah ahlul batil Selalu berselisih, selalu bertikai Selalu beristilaf Kecuali man rahima rabbuk Siapa yang dirahmati oleh Rabb Qala fa inna ahlul haqti Laisa fi muktilaf Kata mujahid Yang dimaksud yang dirahmati oleh Allah adalah orang-orang Ahlul Haq karena Ahlul Haq tidak ada ikhtilaf pada mereka sebabnya dua perkara kenapa selalu mereka bersatu dan tidak ada ikhtilaf pada perpecahan karena ada albayinat dan mereka tunduk dengan albayinat sebagian mereka tidak punya albayinat Artinya tidak al alim akan terus berselisih kenapa? karena sama-sama bodohnya menurut saya begini, tapi menurut saya begini tapi menurut saya begini, debat mereka ribut ikhtalafal juhala Hei. berselisih para juhala Hei. karena mereka sama-sama tidak -sama tahu sama-sama tidak -sama ngerti tetapi ketika datang al-bayinat maka orang-orang yang tadi melihat al-bayinat dan punya keikhlasan, bersatu karena sudah ada kejelasan sekarang sudah ada kejelasan fatwa ulama sudah jelas tetapi konekinal, zauqulah yang akan terus berselisih, yang akan terus bertikai adalah mereka-mereka yang memang bukan ahlus sunnah, orang-orang yang tidak mementingkan sunnah. Ini albayyinnah. Ya, tapi menurut saya ini bukan ahlus sunnah. Maka kalau berpecah wajah Yang tadi berpecah karena bodohnya, yang di berpecah karena hawa. Konekinal, zauqulah mana lebih parah? Dan mana yang lebih berbahaya Adapun kalau bukan karena Hawa Karena kebodohan saja Masih mudah <guluh> Bisa diajari, paham, selesai <guluh> Tetapi kalau sahibu Hawa Ini yang mengerikan <guluh> Yang ini tidak tahu Yang ini tidak mau Lihat, <guluh> Yang ini tidak tahu Yang ini tidak mau Maka yang lebih parah yang tidak mau Kalau tidak tahu, diberitahu selesai tetapi yang tidak mau kamu jelaskan kayak apapun kesahihan hadisnya, kamu jelaskan fatwa para ulama, kamu sebutkan ucapan salaf, tetap dia enggak mau. Karena masalahnya bukan enggak tahu, enggak mau. Ikhan <tid> <Allah> Maka dikatakan oleh Mujahid, illaman rahimarabbuk adalah ahlussunnah, ahlul haq. Adapun ahlul batil, ahlul bid'ah La yazaluna mukhtalifin Mereka akan selalu berselisih Al, dikatakan selanjutnya Wa alikrimah, diribatkan dari Ikrimah, rahimahullah Wa la yazaluna mukhtalifin Maknanya, ya'ni Fil ahwa Kata beliau mereka akan terus berselisih Fil ahwa, kata Ikrimah Illaman rahimah rabduh. Kecuali dirahmat oleh Allah mereka sunnah lihat ucapan salaf ucapan mujahid ucapan ikrim, sama Bahawa yang la yazaluna mukhtalifin yang terus berselisih adalah ahlul ahwa sedangkan yang illa man rabbuk yang dirahmati oleh Allah adalah ahlus sunnah ikhwan ridhaakumullah kita kadang-kadang capek mengurusi satu orang yang ternyata ujung-ujungnya diketahui kalau dia tidak mau Hei. Kita nasihati Masih tidak berubah Kita ingatkan lagi Masih tidak berubah Ayo kita ke ulama Tanya ulama Hei. Selesai Pulang dari Sheikh Kembali seperti semula Ini tidak tahu apa tidak mau Masih dibujuk lagi Hei. Sheikhnya yang datang ke Indonesia Diislahkan kembali, dibujuk kembali. Kelihatannya ya, hehe. Nah, ngomong lagi, ngawur lagi. Ini orang jangan-jangan bukan tidak tahu, tidak mau. Khamilin azzaikumullah. Membedakan tidak tahu dengan tidak mau dengan apa? Ya dengan terus diberitahu, sampai jelas gamblang, sampai bayin. He. Kalau sudah bayin Masih setelah tidak tahu atau tidak mau dia ya sudah selesai He. Sekarang orang ini bukan tidak tahu lagi Tidak mau memang Didatangkan sheikh-sheikh disalahkan Itu kan siapa yang tahu keadaan kita Baik sekarang sheikhnya datang Indonesia Supaya tahu keadaan kalian Tetap tidak mau Sampai kapan kita mau bicara terus Mau berupaya terus Padahal korban-korbannya terus berjatuhan dari sifat hezbiahnya orang ini Mau dia ya. faham? Ya? Ya. Kedua-kedua nasibullah Tidak ada kata lain Kecuali bahwa orang ini tidak mahu ya. Maka diperingatkan kaum muslimin api hati orang ini Ini bukan tidak tahu, tidak mahu ya. Kau muslimin yang syahur mati Warawa Ibnu Wahab Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Umar Ibn Abdul Aziz Dan juga dari Malik Ibn Anas Rahimahumullah Adna Ahlul Rahmah Layak talifun Dan ditambah lagi, tadi ucapan Mujahid dan ucapan ikrimah Sekarang ucapan Ibn Wahab Menukil ucapan Omar bin Abdul Aziz Dan juga menukil ucapan Malik Ibn Anas Semuanya mengatakan dengan kalimat yang sama Ahlul Rahmah. Layak talifun Orang yang dirahmati oleh Allah Tidak berselisih Tidak bertikai Orang yang dirahmati oleh Allah Tidak bertikai Artinya bahawa pertikaian itu ada, sedangkan al atau rahmah, jamaah kebersamaan rahmat terhadap sedangkan pertikaian perselisihan itu ada maka ahlu rahmah layak saifun berkata al Hassan al Basir rahimahullah all berkata beliau صدق nafah صدق benar apa yang dikatakan Qala Al Hasan Al Basri rahimahullah صدق nafah ketika dikatakan ada wasiat dari Abdul Aliyah yang menyatakan iyyakum wa hadhil ahwa kata Abdul Aliyah hati-hati kalian dari ahlul ahwa hati-hati dari hawa nafsu hawa nafsu allati tulqi bainan nas al adawa wal al Hati-hati kalian Dari hawa nafsu, hawa nafsu Yang menyebabkan terjadinya Pertikaian dan permusuhan Di kalangan kalian Ini ucapkan Abu'l-Ali ya Apa kata al Hassan Al-Basri Rahimahullah Sadaqah wa Nasrah Dia benar dan dia telah menasehati Dia benar dan dia telah menasehati Bahawa Al-Hawa Dengan sunnah Bertentangan Sunnah menyebabkan rahmat dan persatuan Sedangkan hawa menyebabkan perpecahan dan pertikaian dan kesesatan. Wau ucapan Ibrahim At-Taymi rahimahullah. Allahumma zimni biji lika bisunnatinabiyyi. Ya Allah lindungilah aku dengan agamamu. Dan dengan sunnah Nabimu. Minal ikhtilafi fil haqqa. Berarti kan ucapan beliau. Ucapan seorang alim. Ulama Ibrahim wa ta'imu rahimu Allah. Allahumma sinni bidinika. Bisunnatin Nabi. Ya Allah lindungi aku dengan agamamu, dengan sunnah NabiMu Dari perselisihan terhadap kebenaran. Dari pertikaian terhadap kebenaran. Wa min itiba'il hawa. Dan dari mengikuti hawa nafsu. Wa min subuh lih Dan dari jalan-jalan kesesatan. Wa min syubuhatil umur dan dari perkara-perkara syubhat wa min az-zaigh wal khusumat dan dari penyimpangan dan pertikaian. Kuribina a'udzu kumullah lihat. Beliau berdoa ala ilmi berdoa dengan ilmu. Ya Allah selamatkan aku dengan agamamu. Dia tahu enggak akan selamat dari perpecahan pertikaian kesesatan kecuali dengan agamamu, ya Allah. Wa bisunnat nabik, dan sunnah nabimu dia tahu Bahawa tanpa bimbingan sunnah Nabi-Nya Tidak akan selamat mereka dari kesesatan Maka dikatakan Ya Allah lindungi aku dengan agamamu Dengan sunnah Nabi-Nya Dari ikhtilaf fil <smack ambilarken> Dari pertikaian Dalam kebenaran <mali> Kita kembali kepada Hawa Yang dicontohkan Oleh Syekh Taqil bin Salfi. Harubahullah yang keenam sudah kita sebutkan lima di si antaranya. Yang keenam bentuk-bentuk hawa adalah alintima lil azab, watundimat siriyah, watiba i aqualihha, wa awamirihha, dunamaran hal hia muafiq lil syar' amla. Yang keenam. Bergabungnya seseorang Dengan hizib-hizib tertentu Atau dengan Tondimati Siriyah Dengan organisasi Organisasi gelap Yang sembunyi-sembunyi Dan mengikuti Ucapan pimpinannya Perintah-perintahnya Instruksi-instruksinya Tanpa melihat benar atau salah Tanpa melihat Cocok dengan syariat atau tijaya Konegrinah al-Quran ini juga hawa Dia masuk dalam satu kelompok tertentu Bahkan dibaiat Dengan imam tertentu Kemudian ada intrusi dari imamnya Tidak peduli apapun pokoknya Samina wa ta'na Menerapkan samina wa ta'na Pada perkara yang salah Ini juga hawa dan inilah yang menyebabkan sesatnya ikhwan muslimin yang menyebabkan sesatnya jaringan jamaah islamiyah atau islam jamaah atau LDII dan seterusnya yang ketujuh termasuk bentuk hawa adalah izamul atba' di fikrin mu'ayyan atau rakyin mu'ayyan atau kitab mu'ayyan yang ketujuh Memaksa pengikut-pengikutnya Untuk Mengikuti satu pikiran tertentu Atau pendapat tertentu Atau kitab tertentu Dan kemudian dibimbing anak buahnya Untuk satu kitab tadi Atau satu pemikiran tadi Atau satu rakyat tadi Tentunya yang menyelesaiki syariat Mula ini juga sama Hizbiya Jadi dia punya pemikiran Kalau menurut saya begini Kemudian mulai Dia sampaikan ke murid-muridnya Dan dikatakan harus begini Tidak begini, terus ya Kemudian dipaksa Dengan buku tertentu Ada dipaksa dengan Pendapat tertentu Yang tentunya menjadi si syarat Ini juga ma'ruf termasuk hawa hawa istaba Ya dzilfanan khirmanun nas wa khasatul asba istima' al kalam 'alim salafi termasuk bentuk hawa yang saya khawatir mengenai kita kata beliau haddahu Allah termasuk bentuk hawa adalah khirmanun nas menghalangi manusia khususnya pengikut-pengikutnya dari mendengarkan Ucapan seorang alim ulama ahli Sunnah. Salafi. Melarang untuk ngaji dengan seorang ulama ahli Sunnah. Salafi. Atau membaca kitabnya. Atau menghalangi tersebarnya. Bukunya syair bukunya ulama ahli sunnah karena benarin ini juga termasuk hawa karena hatinya enggak cocok maka dia kelisah dengan buku itu kamu jangan baca buku itu kenapa udah pokoknya nurut saja kamu bukunya dilarang baca kasetnya enggak boleh dengar ulama datang ha Jangan khawatir, lu usah khawatir Fadib Rina A'adzogullah, kenapa? Ada apa? Kalau bukan karena satu hawa dalam hati Yang dia khawatir terbokar Oleh ulama tersebut Fadib Rina A'adzogullah Kamu semuanya seharam datu Ini juga biasanya terjadi karena hawa nafsu Melarang buku-bukunya Syekh Rabi Bahkan Mengucapkan kalimat-kalimat Yang jelek terhadap Syekh Rabi mengkhawatirkan kalau-kalau dia terbongkar penyimpangannya dan kesesatannya. Kalau ini nazoqul akhirnya syekhnya yang diucapkan dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas sepadanya. Ini kalau ini termasuk hawa. Termasuk hawa dilihat dari buku yang diajarkannya bagus, buku halusunan sanafik. Dugakan radionya bagus, halusunan. Dengarkan ininya, dengarkan semuanya Tulisannya, bagus Tapi giliran Berbicara tentang Syekh Rabi Syekh Rabi hadamu kasyad Ekstrim, Syekh Rabi itu begini Syekh Rabi itu begitu Khamil bidang Azzaikum Allah Sampai ada yang lancar kalimatnya Mengatakan tentang Syekh Mukul dan Syekh Rabi Tanpa ada kalimat Syekh Hadar Rabi Wabukbil katanya Ini pernah saya dengar sendiri Orangnya yang na'udhu billah Akibatnya bersama hizbi tenggelam dia. Kalimatnya tidak ada penghormatan sama sekali. Komunis yang saronglati biasanya keluar dari kebencian kepada ulama dan bencinya kepada para ulama karena mereka punya sesuatu yang mereka sembunyikan yang khawatir akan dibongkar oleh para ulama. Kalau saja ulama tidak bicara, tak ketahuan masyarakat alusuna di Indonesia tak tahu. Tetapi khawatir ini jadi masalahnya. Ada syekh yang kayak ini. Maksudnya adanya Syekh al-alim yang khusus menonjol lebih dalam juruh ta'dil. Kalau tidaknya, Alhamdulillah, justru takut mereka. Akhirnya jatuhkan Ulama Ini juga hawa. Atau bentuk lebih sederhananya, bukan di tingkat masya'ir, di tingkat asatira. Karena daerah kekuasaannya akan dijangkau oleh orang lain. Maram. Tiati. Jangan hadir itu sih Kenapa? Enggak izin sama saya. Saya kamu wali kota. Kok oh, harus izin sama kamu? He. Ini aku dengar ada bibit-bibit hizbiyah dalam hatinya. He. Yang penting apakah dia ahli sunnah atau an-bid'ah? Kalau dia ahli sunnah kita kenal di atas manhaj, masyaallah. Maka itu adalah Membantu kita dalam dakwah Membantu kita dalam dakwah Karena dakwah Bukan premanisme Dakwah bukan Premanisme yang memiliki darah kekuasaan Ini kekuasaan saya, kamu jangan masuk-masuk ke -masuk sini Oh bukan kekuasaan saya Darah sini sampai sini, awas kalau masuk-masuk ke sini Ini bukan dakwah Ini preman Pasar sini punya saya Pasar sana punya kamu Selain pasar tapi kalau datang sama gitu, waalaikumsalam. Nah, kalau ternyata yang datangnya lebih bagus, lebih enak nyampaikannya, lebih menarik, dan lebih masuk di hati mereka, sehingga saya ditinggal, bagaimana? <tuh> Gimana kira-kira? <tuh> Beberapa orang terfitnah dengan itu. Hawa nasunya merasakan ini kalau dia masuk saya nggak laku. <tuh> Masya Allah Kalau tadi ceriteng pasar ini pedagang sekarang <guluk> urusannya laku atau tidak laku Kalau nabrina azadullah semua itu bentuk-bentuk hawa Hawa <guluk> <guluk> nams Apakah kita kenal dia ahli sunnah Dan para ulama kenal dia ahli sunnah Atau dia adalah hizbi Ahlul bid'ah Dan para ulama kenal dia sebagai hizbi Itu saja Kalau kita kenal dia ahli sunnah Para ulama kenal dia ahli sunnah Wabihi wa, wa ni'mah Alhamdulillah Bertambah banyak yang bertambah, bertambah senang kita. Alhamdulillah rabbul alamin. Sampai banyak orang-orang yang pulang dari Yaman, pulang dari Madinah, pulang dari para ulama, pulang mengajar-mengajar-mengajar sampai kemudian panser-panser tua enggak laku. Enggak apa-apa. Bangga lihat anak-anaknya. Masyaallah, kan begitu. Barakallahu fiik. Pakai istilahnya usat afifuddin. Karena Mestinya pencetua tadi bangga Kan begitu Alhamdulillah Anak-anak muda sudah Masya Allah Berarti saya Bisa duduk, Bisa nulis Bisa jirat Masya Allah Yang ke-9 Adamu qaduli ayyiraddin Al-kalamin yuqan anid du'a Al-ma'adhamin indahum Al-munadzirin al Al-mu'ad mوجهين لهم ويجعلون هذا الرد او هذا الكلام من باب الحسد yang kesembilan kalau dipahami dengan teliti ucapan beliau hablullah tidak menerima bantahan atau ucapan yang merupakan teguran dari para dai dai yang dimuliakan wa yaj'aluna hada ar-ras aw hasad menolaknya dan menganggap bahwa ini termasuk hasad karena benar nasakumullah ini juga hawa dikritik kesalahannya ini bicara salah diingatkan kamu salah cabut kembali ucapannya dan kamu luruskan tidak mau Daripada umat akan bingung Maka saya bicara Bahawa apa yang dikatakan oleh fulan ini salah Keliru dan enggak benar Menurut saya ucapan para ulama Apa ucapan dia tadi Ada hasad itu dengki Iri itu kerana saya Laku kamu enggak laku Iri kerana saya punya Penggemar di facebook sampai 70 ribu orang kamu <tuh> Berapa <tuh> Pengemarmu <tuh> Tes buka juga punya <tuh> Dibilang hasad Dibilang dengi Padahal nasihat Penambahan nasihat bahwa ucapanmu Membuat fitnah Ucapanmu membuat gelisah Ucapanmu membuat masyarakat jadi bingung Masyarakat alisunat jadi bertanya-tanya <tuh> Khanabil 'Azza wa ta'ala, dikritik, diluruskan. Mah, dikatakan hasad, dikatakan dengki dan seterusnya. Khanabil 'Azza wa ta'ala, kalau kita mau mendapatkan keselamatan dari Allah SWT Kalau kita mau mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu ta'ala, kita harus mendengarkan nasihat dan kritikan dari orang-orang yang lebih berilmu ataupun dari akran yang setingkat dengan dia Saya ditegur Apa iya? Dilihat hei. Barangkali salah hei. Ternyata saya Allah Alhamdulillah ada mengingatkan Kan begitu Kalau orang yang ikhlas Akan bersyukur diingatkan Tetapi kalau hawan yang sudah bermain hei. Dia merasa tidak mungkin salah hei. Saya tidak mungkin salah hei. Jadi mereka yang negur itu Karena jengkel kan aja, Karena mereka hasad, Denki Memusuhi saya marah-marah, tambah bikin status lagi marah-marah di statusnya. Status-status ini pada cengki sama saya. Karena dengar nasib itu juga hawa. Itu contoh saja. Mungkin ada bentuk-bentuk lain yang seperti itu. Ditegur marah. Harusnya kalau ditegur dengan hak, dengan dalil, dengan hujah diterima dan harusnya senang, gembira. Masih ada kaum Muslimin yang mau mengingatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan dia amir, amir khalifah sudah bukan dai dan ulama lagi, lebih tinggi lagi, ulama wa amir. Tapi ketika ditegur oleh seorang wanita tua, ketika membatasi mahar, ditegur. Kunta Umayyan wa asbahata umran wa asirta amiran fattaqillah liat menegurnya wanita tua tadi engkau dulunya Umar kecil Hei. kemudian jadi Umar besar Dan sekarang jadi amir taqillah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an kalau ihdakunnah ihdihunna salah seorang mereka memberikan qintara tempa satu pikul emas bagaimana apa jawab amirin mu'minin Umar ibn Khattab sadakatin wanita, wa akhtar umar suguh benar wanita itu dan salah saya <sadakat imra'> lihat, centanya beliau r.a. mengakui kesalahannya, dia benar Umar yang salah, aku yang salah kalau seorang amirin mu'minin Umar ibn Khattab bahawa alim menerima teguran seorang wanita dari rakyat jelata. <imra'> Kenapa kamu dan saya enggak mau menerima kritikan. Siapa kamu? Siapa saya? Ulama 'alim kibar ketika dikritik terima. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dikritik oleh Syekh Bin Bas menerima. Ya Muhammad. Assura surah. Wahai Muhammad maksud Muhammad bin Saleh bin rahimahullah. Namanya gambar tetap gambar apakah dengan mena, pena ataupun dengan tombol bil qalam aw bizir tetap seperti biasa namanya menggambar tetap menggambar apakah dengan pena ataupun dengan tombol Haris Zainuddin pernah berpendapat kalau dengan tombol itu tidak apa-apa klik gitu foto degor terima khusus beliau rahimahullah lestia nah, apa kamu haydai Ustaz sebesar apa? Oh Ustaz kibar sebesar apa? Besar mana dengan saya Ibn Rizim Sehingga Alhamdulillah Kalau memang ahli sunnah itu betul-betul mengutamakan sunnah Di atas hawa Di atas hawa nafsu pribadi Maka dia mudah menerima ilmu Menerima ilmu kadang-kadang dari muridnya Ustaz Kayaknya ini salah Ustaz Mana? Oh iya Ustaz Allah terima dari muridnya ya terima dari gurunya menerima dari temannya akran yang setingkat ini adalah kenikmatan barakallahu fiikum yang ke sepuluh dari bentuk-bentuk hawa adalah qiyamuhum bi harqi kutub ahli sunnah yang ditodoh ad-din as-sahih wa وَتَرُدُّ عَلَى الْمُخَالِفِينَ فَيَقُومُ مَنْ تَرَبَّى عَلَى التَّحَزُّبْ لِلْهَوَ وَالْأَشْحَاسِ بِالْكِ ذَلِكَ الْكِتَابِ Ibn 10 Membakar buku-buku Atau membuang buku-buku Memusnahkan buku-buku Ahli Sunnah Kenapa? Karena Dianggap membantah mereka Itu juga hawa nafsu Membakar buku-buku Ahli Sunnah atau menghilangkannya Merusaknya Padahal menjelaskan agama yang benar membantah para mukhalifin <coughs> Fayaqumu Man baramba ala tahazzub lil hawal askhaz bihaqid alikal kitab <coughs> Maka orang-orang yang dibina Di atas hezbiah tinggal dengan buku-buku tadi Apakah Hizbiyah Ikhwaniyah Ataupun Hizbiyah Sururyah Ataupun Hizbiyah Al-Jadidah Ataupun Hizbiyah apapun Ketika ada buku-buku para ulama yang membantah mereka Biasanya berupaya untuk merusaknya atau membuangnya Berupaya untuk membakarnya atau menghilangkannya Ini juga termasuk adalah Hawa Nafsu Hawa Tutabak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 Nah ini kenapa kitabnya Ahli bidah bidah Kamu sebarkan Sebentar, ini walaupun kitabnya mereka kan, Berisi tentang kelembutan hati Berisi tentang Menjinakkan hati Menjadikan kita begini dan begitu dan begitu. Heh. Lihat ya kan Ini terbalik Buku Ahli Sunnah mereka tentang Bukunya Ahli bidah mereka sebarkan Kenapa Karena ada hawa Hawa nafsu dalam hatinya Yang ke sebelas al amal ala tashweeh surat al ulama fi nufus al amma wal shabab ya 11 berupaya untuk menjatuhkan gambaran para ulama. Kalibina azakumullah yang lebih sering mereka memakai bahasa-bahasa subuhan. Apa bahasa subuhan? Bahasa yang terkesan dari satu sisi benar tapi dari sisi lain fitnah. Apa jalannya? Ulama itu kan manusia. Bisa salah, bisa keliru. Belum apa enggak benar. Gak benar? Ya, ya memang yang bilang para ulama itu malaikat siapa? Ya tapi ucapan tadi diucapkan di tempat ketika kita akan merujuk pada ulama He. Kita tanya ulama, kenapa? Al-Tanya ulama oh, kan manusia, dia boleh salah, bisa keliru. He. Lihat katafirina azza kumullah terkesan. Tak perlu tanya ulama. Kasihan, syekh roti sudah tua. Sama juga. He. Memang ijazah sudah tua. Lantas kenapa? Katafirina azza kumullah. Ini bahasa-bahasa begini sering muncul. Kalau bahasa-bahasa lancang. He. Yang berani menyatakan Dengan cercaan-cercaan Itu biasanya ahlul bidah yang sudah Ekstrim, sudah melampaui batas Ini ahlul bidah yang zbiyun Yang masih mengaku ahli sunnah Biasanya bahasa-bahasanya bersayap. Bahasa bersayap <gif> seperti tadi Ya ulama juga manusia Bisa salah bisa lupa Ini fatwa ulama Ya tapi kan ulama manusia Bisa salah, bisa lupa nah, Ini fatwa para ulama Ya tapi dia ya kan manusia bisa salah, bisa lupa Apa maknanya? Maksudnya nolak nolak fatwa Ya kalau bisa salah, iya Mereka bisa salah, bisa lupa Kamu juga bisa salah, bisa lupa Dan kamu lebih besar kemungkinan salahnya daripada mereka para ulama Ya apa ya? Itu kan istihadnya syif Di bahasa berikutnya itu kan istihadnya beliau Tapi namanya istihad kan Bisa benar-bisa salah Kalau kita berbeda istihad Kan tidak apa-apa Masya Allah, kamu siapa? Mau mesejadakan dirimu dengan para ulama Ulama bersihad, kamu juga bersihad Kemudian begitu Seimbang bersihadnya Sampai berkata kalian jangan memaksa saya untuk mengikuti istihaja ulama. Tidak. Kita bukan memaksa untuk mengikuti isinya ulama. Memaksa kalian untuk mendengarkan nasihat para ulama. Dan mendengarkan bimbingan mereka karena kamu jahil, kamu bodoh, kamu awam dibandingkan mereka para ulama. Oh, tapi saya sudah ustaz besar. Ya, ustaz besar di mana? Di kota tertentu, besar. Dibandingkan dengan para ulama Kamu murid yang murid Muridnya muridnya murid Syekh punya murid Muridnya sudah punya murid lagi Nak kamu itu di bawahnya dia Di sini Kebetulan di masyarakat awam kamu diustadkan Apalagi di masyarakat Facebook Wah kamu diulukan Bagus tak, hebat tak Mantap tak Terus kamu GR Bangga diri Mengira sudah menjadi ulama Dibandingkan dengan mereka Para ulama, enggak ada apa-apanya Kamu harusnya Mendengarkan nasihat mereka Hai. Tapi tadi kan itu istihad Jangan mau aksesat, kalau istihad Astagfirullah Hai. Ini bahasa-bahasa seperti ini Hai. Terlihat Hai. Bahawa mereka tidak mau Mendengarkan fatwa ulama Enggak mau mendengarkan nasihat ulama Dengan bahasa-bahasa tadi Yang kalau dari satu sisi, ya memang istihad satu sisi, memang itu adalah Perkara Manusiawi, dia manusia Bisa rupa, iya Tetapi Ibn Ibn Azzaikum Allah Kita lebih mungkin salahnya dari mereka Para ulama Kita jauh di bawah mereka, sehingga kemungkinan Benarnya mereka lebih tinggi, lebih besar Itu satu, yang kedua istihat mereka Selalu dengan hujah-hujah Dengan dalil-dalil Apakah kalian tidak baca dalilnya? nggak baca riwayatnya, nggak baca hadisnya, nggak baca alasan apa mereka menyatakan begini, mengapa mengatakan begitu? Kalau membaca, ini saya di akan sadar, ternyata saya ini memang betul betul harus duduk bersimpuh di hadapan para ulama, harus belajar. Itu juga bentuk hawa, melecehkan para ulama atau merendahkan kedudukan para ulama atau mengucapkan dengan bahasa bahasa ia menunjukkan Tidak perlu tanya ulama Allah Subhanahu wa taala sudah sekian banyak dalam Al-Qur'an berfirman untuk mengikuti sunnah mengikuti Rasulullah SAW Allah katakan matakumur rasul fafuduhu wa manahaakum anhu fantahum apa yang boleh Rasulullah binillah dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah atau ucapkan Allah Atau al ya Allah wa rasul atau ucapkan Allah subhanahu wa taala ya ayuhalladina amanstajibu Lillahi wal rasul itha taakum lima yuhiikum maka orang yang beriman sambutlah ajakan Allah dan ajakan rasulnya jika mengajak kepada apa-apa yang menghidupkan kalian atau ucapkan Allah wa man yuti'ur rasul faqad ata Allah Siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah. Atau <toria> ucapan Allah swt, "Ku lihat kau tuntut hiburn Allah, terbiyuni hibukum Katakan, kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, insya Allah akan cinta pada kalian dan memaafkan, mengampuni dosa-dosa kalian. Kalimun <toria> azzaqum Allah, tidak bisa dipisahkan antara Quran dengan Sunnah. <toria> Al-Quran dengan Sunnah Dua perkara yang tidak mungkin Bisa, dipisahkan. Dan Rasulullah SAW menyatakan Tarak tufiikum Syai'ah Mata maksatum bihima Lantadilu O lantadilu Mata maksatum bihima Kalian tidak akan tersesat Jika kalian berpegang dengan kedua Sunnati, qala Kitab Allah dan Sunnah, atau kama Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Kitab Allah dan Sunnah. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena Sunnah termasuk dalam Kitab Allah. Allah berkali-kali memberitahu untuk mengikuti Rasul dan juga Allah katakan, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّنَ إِلَيْهِمْ. Agar orang akan dzikrah ini. Agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan pada mereka. Allah turunkan azikrah Al, al Quran, Litsuainilinna. Agar engkau, wahai Rasul, merangkap pada manusia. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah bahwa as sunnah syarah, termasuk syarah penjelasan terhadap Alkitab, Al, al Quran. Sehingga kalau kita berpegang dengan Al Quran tanpa sunnah. Berarti kita berpegang dengan Al-Quran Tidak berpegang dengan tafsirnya Ikhwan Ibn Ibn A'azakumullah Disebutkan dalam berbahagia Imam Hakim Rahimahullah Yusiku Rajlul syab'an Rajlul syab'an ala arikatih Atau hadisun min hadithi Ima amartu minhu hu'aunahait Qaw Qaw sebentar lagi akan muncul seseorang yang kenyang di pendipannya, di kasur-kasurnya, datang kepadanya hadis dari hadis-hadisku, bagi apa yang aku perintahkan atau ataupun aku larang, tiba-tiba dia berkata, Bainana wa bainakum ki kawabullah, ma wajadna fihi min halalin istahlalnah, wa ma wajadna fihi min haram min haramnah, antara kami dengan kalian kisah Allah, apa yang ada di dalamnya halal kita halalkan dan apa yang ada di dalamnya haram kita haramkan. Maka nabi bersabda di akhir hadisnya: "Ala inna harma rasulullah misla harma Allah". Katahulah. Apa yang diharamkan oleh rasulullah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Ni apa yang diharamkan oleh rasulullah SAW adalah dari Allah subhanahu wa taala sama tidak berbeda Tingkatannya pun sama Ini diharamkan dalam Quran, ini diharamkan dalam sunnah Sama Mereka yang digambarkan dalam hadis tadi adalah Tingkat sunnah Pokoknya antara kami dengan kalian kelam Apa yang dalamnya halal kita halalkan Apa yang dalamnya padanya haram kita haramkan Padahal Rasulullah SAW mengharamkan perkara-perkara Yang tidak disebut ke dalam Al-Quran dan itu juga termasuk diharamkan oleh Allah Subhanahu Karena Rasulullah la yattiquan al Karena Nabi tidak mengucapkan dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sampai jam berapa? Properti lagi. Wa ma anzalna 'alaikal kitaaba illa litubayyana lahum alladzi istalafu fihi. Wahdu dan Warahmah, ya kau minyak minun. Tidak kami turunkan kepadaMu kitab ini, kecuali agar Engkau menjelaskan kepada mereka apa yang dipersiliskan oleh mereka. Jadi juga menunjukkan bahwa kitab dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Menjelaskan apa apa yang dipersiliskan oleh mereka. Wahdu dan Warahmah, ya kau minyak minun. Qunibil Azzamullah. Maka dengan berpegang pada kitab dan sunnah Akan jelas Maukis Sikap kita Di masa-masa fitnah -masa Akan jelas Apa yang harus kita lakukan Di masa-masa pertikaian Di masa-masa Munculnya berbagai macam tarikan-tarikan hawa Kita akan bisa membedakan bahwa ini tarikan hawa Atau gali Ini adalah petunjuk hidayah atau ini adalah tarikan hawa nafsu Kita akan tahu Kalau kita mempelajari Sunnah demi sunnah Dalil demi dalil, hadis demi hadis Kita akan tahu bahawa ternyata Ini adalah hawa Ini adalah ilmu Sehingga kita selamat Dan bisa berjalan Di tengah-tengah fitnah Dengan bimbingan Quran dan sunnah Dengan bimbingan para ulama Para salafus salafah sanih S.A.W Ada beberapa pertanyaan Wahai Ustaz Hati-hati kami sudah begitu keras Dan kaku Sangat sulit bagi kami untuk melaksanakan Syarat-syarat Islam secara kafah Khusus di masing-masing fitnah saat ini Apakah obat untuk Hati-hati kami Agar tidak keras dan kaku Barakallahu'alaikum Kajian hari ini menjawab pertanyaan ini Mempelajari sunnah Mengamalkan sunnah Mempelajari sunnah Mengamalkan sunnah Ini adalah perkara yang Akan mengobati hati Dan menyembuhkan kita dari kekakuan Akan meluluhkan Hati Bagaimana melindungi Ikhwan Salafi yang baru kenal dakwah al-sunnah dari pengaruh sururi karena dari lahirnya mereka sama. Beberapa ikhwan yang pernah diingatkan tentang sururi berdasarkan bahawa kitab-kitab yang mereka kaji sama dengan salafi, sehingga kenapa harus dijauhi? Qunairin azza wa fitnah isbia, demikian mengerikan hari ini. Sehingga masyarakat hampir-hampir Sulit membedakan Antara Hizbi dengan Salafi Hizbi yang mengaku Salafi Dengan Benar-benar Ahlu Sunnah Salafi Hampir sulit dibedakan Tetapi akan terlihat perbedaan itu Ketika mereka Bergabung bersama Dukung-mendukung Untuk mendatangkan tokoh-tokoh Yang sudah ditahdir oleh para ulama Sehingga dengan bimbingan mereka para ulama kita kenal he, siapa fulan dan fulan he, yang ternyata diundang oleh mereka he, seperti Adnan Arro yang pernah datang ke Indonesia ke Bogor ke Cirebon dan sebagainya cukup sebagai tanda-tanda kalau mereka bersama haula al-hizbiin demikian pula ali Hasan Abdul Hamid Diundang oleh seluruhin, hizbuhin, dibangga-banggakan, disebarkan, di radiokan segala macam. Walau para ulama sudah membantah dari beliau dengan berbagai macam alasan-alasan yang jelas, penyimpangan-penyimpangan yang jelas dibantah dengan hujjah-hujjah. Alhamdulillah. Nah, sehingga cukup dengan itu kita tahu bahwa hizbuhin biasanya tidak mementingkan hujjah. Tapi mementingkan kefirah. Kalau bisa istiqlal penuh, hebat. Gitu. Itu mereka pentingkan. Karena mereka ujung-ujungnya nanti bikin partai. Ujung-ujungnya bikin partai. He. Sehingga lihatnya jumlahnya berapa. Jumlahnya berapa. Jumlahnya berapa. Ketika dikritik, marah-marah. Padahal kritikan ilmiah. Ucapan para ulama. He. Nasihat. Terhadap orang yang sulit untuk Apanya? Mengendalikan hawa nafsunya Terlebih di masa ini Yang mana banyak terdapat Pemicu-pemicu yang membuat seorang sulit Untuk sekolah di atas al-haq Semakin belajar Dia akan semakin bertambah imannya Semakin bertambah imannya Semakin kuat dia menahan hawa nafsunya Sehingga saya yakin mereka-mereka yang sudah mulai lemah, mudah goyah dengan fitnah-fitnah itu adalah karena kurang ngaji. Kurang ngaji. Harus yang ngaji tiap hari. Tiap hari. Sehingga kalau dia dalam keadaan mengkaji ilmu agama, tafsir, aqidah, hadis, fiqh Maka akan terus imannya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Karena iman biasa dibilah. Wanaku sebilmau saja. Maka kalau ngajinya seminggu sekali, tok atau sebulan sekali saja kalau ada ustad dari luar, atau setahun sekali kalau ustadnya ustad fulan, karena fanatik, kalau ustad lain tidak mau, akhirnya kering. Akhirnya iman menurun. Maka mulai semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah Akhirnya hawa nafsu semakin kuat <laughs> Ini yang akhirnya sulit mengendalikan Beberapa hari yang lalu terjadi pentadiran Apa ini? Afwan dilarangnya menghadiri kajian ilmu atas Al-Satul Qornen Habidullah al-Satul Qornen Apakah hal ini dijelaskan karena membingungkan para talabul ilmi. Fa na'udzuqumu billahi wallahu taala alam. Saya kenal beliau, beliau. Apalagi senalaris yang sekarang tinggal di pondok saya. Kenal. Dan juga satu kawan yang saya kenal, walau nazakiallahu ahada. Beliau beliau adalah ahlussunnah. Kenal. Saya sudah berbicara tentang Ja'far Saleh di Jakarta. Dan saya ingatkan pula Dr Kornein dan beliau ikut menasehati dan ikut mengancam. Kalau sampai dia enggak mau berubah, dia pun akan meninggalkannya. Jadi jangan disamakan Mungkin dari jauh, dari Surabaya kan jauh. Dikira wah, oh, masuk Jakarta sama semua. Nah, padahal tidak. Terjadi perdebatan, terjadi nasihat, terjadi peringatan. Nah, bahkan Sheikh Abdul Hamid dari Yaman ikut. Memperingatkan dia, memberikan Ja'far Saleh. Nah, wallahu taala alam. Walaa ilaaha illallah. Kalau ada perkara-perkara yang berbahaya atau penyimpangan atau sejenisnya, maka demi Allah saya tidak ragu untuk berbicara. Sebagaimana saya berbicara tentang Ja'far Saleh yang sampai saya katakan dia memiliki kelainan Eh, keanehan eh. Bahkan sampai-sampai Di luar majlis yang mengatakan Ada Hizbi Mutasatir Hizbi yang sembunyi di baju salat eh. Karena yang selalu yang dipuji oleh dia adalah Hizbi eh. nah, Dan sudah diperingatkan berkali-kali Bukan sekali bukan dua kali. Masya Allah. zaman masa kini ada yang tulisannya begini ya eh. Sulit dibaca. Kayak manuskrip Manuskrip para ulama Ustaz anda mendapatkan SMS yang isinya mengajak Menganjurkan untuk tidak hadir pada majlis ilmu Ahli sunnah seperti Ustaz Kukorna Bolehkah mengikuti kajian Ustaz Bolehkah mengikuti kajian Ustaz Kukorna Apakah Satu Kornen? Benarkah Satu Kornen dan Jafar Saleh? Nah ini kan, benar saya kan? Bisa makan Apakah benar Satu Kornen dan Jafar Saleh menyimpang? Nah, sudah jawab. Bisa saya jawab disebut Salafi? Tidak bisa, dia hizbi. Tidak pula Salafi muza'za Istilahnya Satu Kornen yang dia sudah cabut Nah, Ulang dari Masyaih dia jawab, dan dia tulis tentang penyimpangannya e, siapa? Yazid Jawaes. Dan juga dia ikut membantah siapa? Abu Khotadah yang mencerah Syekh Rabi. Eh, bukan bukannya? Eh. Firanda, Firanda. Eh. Masyaallah sama semua pertanyaannya Kalau tidak menghadiri majelisnya Ustazul Qurman berarti sayang dengan akidah dan manhaj Hal an na'khudzal 'ilma mimman kana ahlussunnah au al-an hizbi Ali Hasanatul Hamid yang alaf kitabahu annukat sebelum an yakuna <lostad> hizbiyan Sebelum an yakuna hizbiyan di antara bantahan Syekh Rabi yang saya baca Disebutkan Tentang kesalahannya dia Penyimpangannya dia Sekian belas tahun yang lalu ah, Artinya mungkin Nulis itu sudah ada Penyimpangan dia Enam Baru terbongkar sekarang Kapan sorang dikatakan hizbi? apa saya cari Ciri-cirinya Sama dengan Alul Ahwah Lebih mementingkan hawa nafsunya hanya saja hawa nafsunya adalah hawa nafsu Lebih mementingkan kuantitas Daripada kualitas Yang penting banyak yang hadir sudah asyik enggak peduli yang ngajarnya adalah menyimpang Yang penting banyak penggemarnya di facebook asyik Padahal Dalam peradaan yang Banyak itu tadi Ada orang jahil, ada hizbi Ada al-hawa, ada segala macam Itu Ciri-ciri kalau dia adalah seorang Hizbi, pemikirannya Hizbi ya, panjang banget. Pertanyaan pribadi, Jawabannya coba nyedi SMSkan saja ke nomor sekian. <laughs> Alhamdulillah kemarin ada Ustadzul Kholen datang ke sini memberi faedah. orang yang mengambil ilmu dari ahli bidah karena kejahilannya setelah tahu dia benar-benar bertaubat dan memperbaikinya dan menuntut ilmu pada ahli sunnah wa jamaah apa kata pada apakah terima insyaallah insyaallah hadis yang menyatakan innallaha tajaza sahibul bidah ni taubah bukan maknanya ahli bidah enggak bisa tobat bukan tapi maknanya Allah lagi ahli bidah dari taubat Malanya mereka kan sulit tau-tau Jadi seringkali orang Kalau sudah terkenal kepidahan Hampir-hampir jarang ada yang bisa kembali Terus sedikit sekali Adana Apakah rezeki yang telah ditetapkan Untuk anak Adam hanya semata perkara dunia saja Atau ada yang lainnya Semua sudah ditetapkan oleh Allah SWT Dunianya maupun agamanya Sengsara atau bahagianya Semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Radio Rojak Dan TV Rojak juga membahas kitab Usulul Salafah Dan kitab-kitab para ulama salafi lainnya Kenapa ya? <laughs> Saya belum tanya mereka kenapa? kalau bila nazar Allah keliatannya supaya laris. Sebagaimana dulu As-Saffah. As-Saffah di Jakarta menyebarkan buku-buku Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, masalah akidah-akidah ringkas, kitab akidah dan sebagainya. Saya berkesempatan bertemu dengan Syekh Rafi. Saya ceritakan bahawa ini muntada cabangnya muntada London kemudian diganti namanya menjadi al-Shaffah. Orangnya namanya Muhammad Khalaf gini-gini. Syekh tahu. Ada hؤلاء seperti hizbiyun. Atatid dari mereka. Saya tanyakan lagi, syekh tapi mereka menyebarkan buku-bukunya Syauzani, bin Bas. Ayo kata dia. Semua mereka begitu. Awalnya mereka menyebarkan buku-buku seperti itu supaya dikira ahli sunnah, dikira salafi supaya lah. Nanti kata beliau Saya masih ingat ucapannya Beliau menyatakan nanti Pada ujung-ujungnya Menjadi musuh dakwah salafiyah Yang paling utama Karena benar-benar azakumullah Tidak lama Ada satu kardus besar Buku berbahasa Indonesia Berjudul uh, Sistem pendidikan ekonomi muslim ini Dan saya lihat Saya tegur Satu orang tidak tahu Satu orang lagi tidak tahu ini siapa? Sambil Muhammad Khalafnya Ini bukunya siapa? Oh itu buku teman saya, titip Masya Allah, temannya kan Hizbi Iya kan? Cukup Walaupun dia menghindar, oh itu bukan punya, punya teman saya, titip mau disebarkan Khalaf, cukup Saya percaya dengan apa dikatakan dikatakan Syafrabi Dan dengan bukti-bukti yang jelas di kata kepala Ditambah lagi dengan majalah As-Sunnah Dan majalah Al-Bayyan punya mereka punya hizb yun sururi. Sehingga orang-orang di sana mengatakan lakumul bayan wasunnah walana alkitabu sunnah. Kamu punya majalah al-bayan dan majalah sunnah, kami punya kitab dan sunnah. Nah, itu disebarkan oleh Safa di Indonesia. Sampai terakhir berkaitan dengan pimpinannya terlibat ledakan. Alah, cukup. Sudah sangat jelas. Demikian pula mereka-mereka sekarang radhirojah-rojah membahas usul susul salat tetapi mengundang pula Al-Hasan yang bawa pemikiran-pemikiran baru pemikiran birah diundang pula di mas, naikkan pula Al-Arifi Al-Arifi dibantu oleh para ulama dihadiri oleh para ulama masuk juga di firah campur aduk diulek gado-gado di Wassalamualaikum -gado. Sehingga begitulah keadaan mereka sepanjang masa Tidak berubah dulu dan sekarang Cuma berubah namanya saja Tapi modelnya sama ya. Datang lagi dengan taskiah baru Dengan ucapan baru Kemudian menyebarkan buku usul salafah Akhidah, lesenah dan sebagainya Kemulai, melakukan lagi pemikiran-pemikiran itu ya selamat berkenal siapa lah selamat ha